Їх я, звісно, повикидав. Використав для розпалювання кімнатної груби, а от Марки з конвертів поздирав і зберіг. Їх я й показав своєму новому знайомому. Він уважно переглянув Марки і сумно промовив. «Нікому не кажи про свою колекцію. Це поштові знаки Німеччини. Можливо, колись вони зацікавлять філателістів, але тепер у тебе можуть виникнути неприємності. А грати в марки ти вмієш? Та бачив, як у війний час розважаються хлопці в класі. Тільки ж у них радянські марки про війну, а в мене сам бачиш. Мої марки були малесенькі, з гітлерівськими орлами і свастикою. На них стояла позначка «Дейч Рейх» і номінали «5, 10, 15 фенінгів» або ж усю площину займали обличчя лисих дядьків. «А тепер підемо до мене», – запропонував хлопець, – «покажу тобі свою колекцію». На розі костюльної вулиці, де він мешкав, хтось його гукнув. «Алі!» Мене це здивувало, адже коли ми знайомилися, він назвався Сашком. Сашка покликав чоловік, який сидів у дерев'яній чоботарській будочці – Такі рундуки тримали в Києві так звані асирійці. Вони чистили перехожим взуття, продавали ваксу, щітки і шнурки. Це були якісь загадкові люди, котрі розмовляли між собою незрозумілою мовою і здавна становили певний прошарок населення міста, як, скажімо, татари-двірники в Москві. Звідки, коли з'явилися в Києві асирійці, ми не знали та їхні розсувні дерев'яні рундучки прижилися на перехрестях центральних вулиць ще до війни. Залишалися і під час німецької окупації, і в повоєнну пору. А потім, десь уже в хрущовські часи, а якось непомітно зникли з міста, чи повимирали, а чи кудись виїхали. Сашко підійшов до того чоботаря, і вони обмінялися кількома фразами незрозумілою для мене мовою. Мешкав Сашко з мамою теж у комуналці, тільки сусідів у них було значно менше, ніж у нас, лише четверо. Мати його працювала поштаркою, кілька разів на день розносила листи і газети. Листоношам заробляти на хліб було нелегко. В багатоповерхових будинках ліфти не діяли. Поштові скриньки адресатів висіли на дверях їхніх квартир, тож доводилося долати поверхи сходами. Сашкова матір жінка середнього віку швидко втомлювалась і тому при нагоді заскакувала додому перепочити. Сашко принагідно зазирав у її поштову сумку і, побачивши на конверті якусь незвичну Марку, непомітно відклеював її. Він розкрив мені секрет цієї операції. Треба протримати конверт над парою з носика чайника з киплячою водою. Тоді Марка легко знімається. Хлопець тут же взявся навчати мене, як грати в Марки. Ця гра скидалася на коцу. Треба накрити марку супротивника своєю маркою. Тільки жбурляючий її на стіл з долоні, відштовхуючись об грань столу. Я швидко програв йому кілька своїх німецьких поштових знаків. Вони були легесенькі і відлітали після зіткнення долоні зі столом зовсім недалеко. Однак і мені пощастило. Одного разу Сашко невдало жбурнув свою гральну марку і мій лисий німецький кайзер накрив її. Це був дуже важливий виграш. Наступного дня на шкільній перерві я приєднався до гравців-однокласників. Моя марка виявилася значно важчою, ніж в інших, і я поповнив свою скромну колекцію великою за розміром російською царською маркою Червоно-коричневого кольору з написом «В пользу воїнов і їх сімейств». Продажна ціна – дві коп. В центрі малюнка був зображений рицар з мечем і щитом. На щиті царський герб зеленого кольору, а вгорі ще одна ціна – одна коп.